Генерал Гроуз та інші ЦБ мали отот -от виїхати на місце спостереження. Біля командного пункту вже стояло кілька помальованих у камуфляжні кольори автобусів, з яких вийшли зазирнути в серце проєкту з десяток різних військовиків. У Лосе Ламусі, їхній науковій лабораторії, за 80 миль від місця випробувань які, як вони завжди, вели себе однаково, почережно виходили зі своїх автомобілів, зі складеними за спиною руками, проходжалися науковим містечком, зазирали в наукові лабораторії і надії їх рекомендували одне одному. Генерал Олес, це наша надія. Містер Опенгеймер – науковий директор проєкту Матхеттен. Дуже приємно генерале Олес, ледь вклонявся він, докоряючи собі за свою нікчемну покірливість, за вимушене плазування перед вартими зневагелюцями. Але чи був він сам кращий, якщо дозволяв собі схилятися перед ними, не наважуючись раз і назавжди сказати їм усім, усім цим генеральським поплічникам, полковникам, директорам-бюрократам сказати своє «ні», виказати врешті все, що накопичилося в ньому, раз і назавжди розірвати цей ганебний зв'язок, принизливий для самої його суті. Ні, мабуть, він заслуговував бути тут рабом, служити їм, і вклонятися йому страху, що в нього заберуть його улюблену справу, його дітище, його мрію, що його амбіції непоправно покалічать, відмовивши в доступі до найбільшої пристрасті, яку тільки могла собі помислити жива душа пристрасті пізнати матерію. Ситуація вийшла з-під контролю вчора ввечері. Було парадоксально, чому так довго він не відчував ані грама сумнівів. Чому це мало статися саме вчора? Менше, ніж за добу до випробувань. Він повернувся до свого блока з його затишною маленькою варандою і скромною кухнею, звідки було видно велике небо пустелі. Він повернувся. Швидше, ніж звичайно. На цьому наполіг генерал Гроуз, Він хотів бути певним, що розум Опенгеймера не зрадить їм внаслідок виснаження в найвідповідальніший момент. Останні три дні над районом випробувань вирували страшні грози, ніяк не характерні для постельного Нью-Мексико. Вони тримали постійний зв'язок із синоптиками. Але попри те, що під вечір неділі небо розпогодилося, синоптики не могли обіцяти нічого певного на ранок. Після вечері він вийшов на поріг свого будиночку, акуратна стежка, мініатюрна біла загорожа перед домом і далі десятки, сотні, Таких же будиночків, закинутих посеред ніде, оточених пустелею і десь далеко, патрульними машинами, які зрідко виїжджали на огляд периметра. Сонце вже зайшло тут у пустелі, були фантастичні заходи, небо забарвилося в несамовиті переливи брунатного, золотого, і фіолетового. Гігантське склепіння над головою поглинуло його. Він дивився на призахідні барви і не міг зрозуміти, як це можливо. Як можливе таке поєднання відтінків? Який закон допускає існування цього прекрасного, невпізнаного, яке, мов би, саме собою виникає щовечора просто у нього над головою. Він задумався над тим, яка краса може існувати всередині найменшої частки цього світу, якщо її розщепити.